שמן ששון תחת אבל, מעטה תהילה, תחת רוח קהה, וקורא להם אליה צדק, מתע אדוני להתפאר. ובנו חורבות עולם, שוממות ראשונים יקוממו, וחידשו ערי חורב, שוממות דור ודור. ועמדו זרים ורעו צומכם, ובני נכר עיקריכם וחורמכם, ואתם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 וברית עולם אכרות להם, ונודע בגויים זרעם, וצאצאיהם בתוך העמים, כל רואיהם יכירום, כי הם זרע ברך ה'. סוס אסיס בה' תגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כי חתן יכהן פאר, וככלה תעדי כליה, כי כארץ תוציא צמחה, וכגנז רועיה תצמיח, כן אדוני אלוהים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים.